Radio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. Avui ha passat pels micròfons de Radio Tiana al cap de llista de Convergència i Unió, Enric Nolís, la ha presentat els punts més destacats del seu programa electoral, subratllant les qüestions de promoció econòmica i fent valoracions tant de la seva acció de govern com del seu pacte amb Gent pel progrés de Tiana. A continuació s'expliquen detalladament aquestes notícies, abans però, comencem amb els titulars. La campanya electoral ha portat alguns dels partits a costar-se aquest dimarts al mercat setmanal de la plaça de la Vila. La cap de llista del Partit Socialista Esther Pujol i el president d'Esquerra Republicana Miquel Navarro han aprofitat l'activitat del mercat per presentar de forma directa als tianencs algunes de les seves propostes. El cap de llista de Convergència i Unió, Enric Nolis, ha passat pels micròfons de Ràdio Tiana per a realitzar una entrevista en profunditat i ha donat a conèixer alguns dels punts més destacats del seu programa electoral. Nolis ha posat l'accent en els temes de promoció econòmica i ha apostat per potenciar el turisme i la promoció del municipi per generar ocupació. El president de l'agrupació artística del Casal, Enric Montreal, ha volgut desmarcar se de la utilització electoral que s'està fent del que havia estat el concurs de teatre amateur de la vila de Tiana. Montreal ha destacat que el concurs va desaparèixer per manca de relleu al capdavant de l'activitat cultural. tall taller ocupacional Verge de l'Alegria està buscant noves vies per subvencionar-se. El centre que acull joves amb discapacitat ha vist com es reduïn les demandes per part de les empreses particulars i és per això que ara opten per estar presents al mercat setmanal de Tiana i vendre les seves manualitats. La Biblioteca Camp Baratau organitza aquest dimecres la segona sessió del cicle de tertúlies, narracions vivencials. Una iniciativa que es va posar en marxa ara fa tot just un mes amb la intenció de cercar testimonis que permetin recuperar la memòria històrica de Tiana. Aquesta sessió girarà al voltant de les escoltes de Tiana, un àmbit que ha viscut molts canvis en els últims anys. I els esports, el club bàsquet Tiana tanca la fase regular amb una victòria a casa per 68-60 a contra el Transaldira Farnés. I encara en bon peu, la fase final del campionat de Catalunya que comença aquest cap de setmana. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. La campanya electoral ha portat alguns dels partits a acostar-se al mercat setmanal de la plaça de la Vila. La cap de llista del Partit Socialista Esther Pujol i la president d'Esquerra Republicana Miquel Navarro han aprofitat l'activitat del mercat per presentar de forma directa a tianens alguna de les seves propostes. Cal destacar que aquest dimecres Esther Pujol està dedicant la jornada a reunir-se amb els diferents comerciants de la vila, començant pel celler Alta Leia i finalitzant per la seva assistència a una reunió amb una representació dels comerços de Tiana. Abans d'aquestes reunions amb el teixit comercial de la Vila, la jornada del mercat ha servit perquè Esther Pujol avanci algú dels compromisos amb el comerç i serveis de proximitat. Destacar la creació de la marca Tiana associada a la qualitat dels productes de Tiana i el desplegament d'una estratègia de suport al comerç i de serveis integrals i coherents, en projecció exterior. Alhora, l'hora d'apostar per la creació del web, comprem a tiana.cat, així com potenciar el comerç a cel obert amb la creació d'un corredor lliure de cotxes al centre de la Vila amb caràcter puntual. Una marca de tiana, el corredor el llibre de comerç, eh, potenciar el suport d'acompanyament actiu, la creació d'una comissió sectorial per englobar, sobretot, a més, no solament aquells comerços que estiguin associats, sinó també els que no estan associats, que també n'hi ha. D'altra banda, el president d'Esquerra Republicana, Miquel Navarro, és conscient de la importància de fer polítiques de proximitat i d'acostar-se a la ciutadania per escoltar, però també per donar a conèixer tota la feina que ha fet Esquerra Republicana pel poble durant aquests anys. I és que Navarro reconeix que de vegades no s'han comunicat tota la bona feina de la gestió d'Esquerra. Esquerra Republicana, Tiana, ens ha mancat una mica. Hem fet molta, moltíssima feina per aquest poble i com que no ens hem barallat com, el, com gat i gos, i com que no hem omplert les cases de paperassa, doncs sembla que no haguem fet res. Jo crec que hi ha moltes coses que hem fet en aquest poble que el, el, algun dia s'han de dir i la gent les té que saber. En l'assistència d'aquests dos partits al mercat de la vila destaca la importància de trobar-se amb la ciutadania i d'acostar-se als tianens durant la campanya electoral. El cap de llista de Convergència i Unió, Enric Nolis, ha passat pels micròfons de Radio Tiana per a realitzar una entrevista en profunditat i ha donat a conèixer algun dels punts més destacats del seu programa electoral. En aquesta entrevista, Nolis ha posat l'accent en els temes de promoció econòmica i ha apostat per millorar les infraestructures que permetin el desenvolupament econòmic. A la mateixa línia, el programa Convergent proposa línies de treball per dinamitzar el turisme i promoció del municipi que puguin generar ocupació. Millorar les infraestructures que permetin aquest desenvolupament de l'activitat econòmica tiana, turisme i promoció del municipi, ens sembla que un dels punts en els que ens hem de centrar dintre de l'àrea econòmica és potenciar les realitats turístiques i buscar-ne de noves en el municipi i, per últim, el tema de foment de l'ocupació i de la formació. D'altra banda, el candidat de Ciu ha realitzat una valoració positiva del pacte de govern que ha existit durant aquesta legislatura, així com de la seva gestió al capdavant de les seves regidories. No obstant, no amaga que en ocasions les discrepàncies han estat fortes em sento globalment satisfet de l'actuació durant aquests quatre anys de govern i del pacte que en el seu moment vam establir. Les relacions amb l'equip del govern han, han sigut clares. Això vol dir que he estat d'acord o que hem estat d'acord amb tot el que han fet. Quan ho hem transmès al poble, estàvem d'acord. Però hem tingut a la, a la, a la cuina eh? hem tingut discussions i discussions fortes. Eh? És a dir, llavors, però això em sembla que és intel·ligent i és noble el tindre aquestes discussions amb claritat i amb noblesa per després arribar a una solució que podem presentar com una solució conjunta. Sobre aquest mateix tema i de cara a possibles pactes de futur després de les eleccions, Enric Nolis ha manifestat que no tanca la porta a pactar en cap força política, tot i que encara no té res decidit. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. El president de l'Agrupació Artística del Casal, Enric Montreal, ha volgut desmarcar-se de la utilització electoral que s'està fent del que havia estat concurs de teatre mater de la Vila de Tiana. Montreal ha destacat que el concurs era organitzat per iniciativa pròpia de les persones de la societat recreativa, els Nou Pins i l'Agrupació Artística del Casal. I si el mateix concurs de teatre ha deixat de fer-se ha estat per l'esforç i el gran volum de feina que suposava la seva organització. Això cal sumar-li el fet que internament no van trobar ningú que agafés el relleu de l'organització de l'acte cultural. Amb aquestes manifestacions, Enric Montreal ha volgut subrayar que la desaparició del concurs de teatre no ha estat provocat per les polítiques d'un determinat govern. Tampoc em sembla just que es deixi entreveure que potser és una, una feina que s'hagi fet des de l'Ajuntament perquè hi havia molta gent implicada dedicant-hi moltes hores de manera desinteressada I, i, clar, em semblava com una mica injust que, que es jugués a, a dir mira, el, el concurs de teatre va acabar com va entrar el govern el concurs de teatre es feia quan hi havia tal altre govern L'actual president de l'agrupació artística del Casal reivindica que els mèrits d'aquest concurs de teatre s'han d'atribuir única i exclusivament a aquestes dues entitats Montreal ha explicat que el fet que l'ha motivat a realitzar aquestes manifestacions públiques ha estat que no veia just que la gent desconegués que hi havia un seguit de persones que hi dedicava molts esforços i molt temps desinteressadament en l'organització d'aquest tipus d'actes. El parc de la serralada de Marina ja té a punt la campanya de prevenció d'incendis forestals que s'iniciarà oficialment d'aquí a dues setmanes. Els seus responsables estan coordinant les últimes seccions, però de moment preveuen que la temporada d'enguany encara estarà marcada per les males condicions dels boscos com a conseqüència del temporal de ben i neu del 2010. Alguna de les preocupacions més importants pel que fa a la temporada d'aquest estiu és saber si l'estat actual de contenció de la despesa pot afectar l'estat i conservació dels boscos així com les accions reactives en cas d'incendi. Pel que fa al parc de la Serralada de Marina, la seva directora, Cinta Pérez, ha comentat que les retallades no afectaran al nostre parc, ja que el dispositiu és el mateix que l'estiu passat i fins i tot es disposa d'un efectiu més. En aquest cas, el que sí que voldria deixar molt clar és que en el cas del parc de la Serralada de Marina no s'ha fet cap retallada en relació a la campanya d'estiu. És a dir, el dispositiu que, que, es, eh, que es desplega és exactament el mateix que l'any passat, que de fet... Eh, acumular una persona més que fa la coordinació de tot el tema respecte a l'any anterior i als anys anteriors. Per tant, continuem comptant amb el mateix dispositiu. Per la seva banda, el cap operatiu de l'Associació de Defensa Forestal de la Conreria, Josep Baister, preveu que el col·lectiu de brigades forestals voluntàries d'estiu es vegi possiblement afectat per l'escenari de tisorades portades a terme per la Generalitat. Respecte a la previsió de la campanya, Josep Ballester creu que serà difícil com a conseqüència del gran nombre d'arbres caiguts per les ventades de l'any passat i que encara s'hi troben. A més, la gran quantitat de pluges d'aquesta primavera ha afavorit el creixement del sotabosc que amb la calor de l'estiu pot ser perillós. Pot ser un, un estiu difícil, degut a que a l'hivern aquest han caigut encara arbres que no havien caigut amb les ventades de l'any passat i de la nevada però que va afectar a les arrels dels arbres i degut a la calor de l'estiu i tot això s'ha anat i en aquest moment ja han caigut. Tot apunta, doncs, que es presentarà una temporada amb cert riscos com a conseqüència de l'estat dels boscos i els herbes caiguts. És per això so que els responsables també demanen als visitants dels parcs i boscos de Tiana estremar les precaucions i evitar situacions que puguin provocar un risc d'incendi. La informació local a Ràdio Tiana. El taller ocupacional Verge de l'Alegria està buscant noves vies per subvencionar-se. El centre que acull joves amb discapacitat estarà present al mercat setmanal de la plaça de la Vila per vendre les manualitats fetes en el seu taller. La crisi també ha arribat a l'activitat d'aquesta obra social i és que la parada que han sol·licitat les germanes del Seguerat Cor a l'Ajuntament vol donar resposta al descens de comandes que han tingut de les fàbriques a les que normalment els suministren diferents materials encapsulats i treballs manuals. Això ens explica la germana Isabel Casado, que ha estat acompanyat a diferents nois i noies amb discapacitat i que formen part del taller ocupacional i s'han volgut sumar a la palada del Mercat de la Vila. Como últimamente hay tanta crisis, pues entonces las fábricas que nos llevaban nos llevan, pero mucho menos. Sobre todo hace dos años que ya pensamos en hacer manualidades. Entonces todo esto es, pues eh, diríamos, con material fungible. Y con ello van haciendo, van preparando, van trabajando, colaboran los chicos, eh, vamos viendo el que poden fer, el que no poden fer, el fin és per una ajuda al taller. El taller ocupacional s'engloba dintre de l'obra social del Nen 10, que va ser fundada l'any 1892 i està ressentada per les germanes franciscanes del Seguerat Cor. I com explica la germana Isabel Casado, aquesta para del mercat també té la intenció de donar a conèixer als tianens les seccions que estan duent a terme dintre de la seva obra social i més concretament del taller que es desenvolupa a Tiana. ...en Tiana, que ya empezó hace 30 y creo, 34, más o menos... ...entonces eh, se empezó aquí en Tiana, empezaron con 14... ...y vamos aumentando, la tenemos ciento y pico... Eh, ...queremos también que bueno, que Tiana se entere de lo que hacemos... ...porque a veces no se enteran... La Fundació Dius Sassana disposa de quatre centres i un dispensari. A Tiana, a banda del taller ocupacional Verge de l'Alegria, també tenen la residència. Alhora, una escola que en l'actualitat acull més d'un centenar d'alumnes, nens i joves discapacitats d'entre 3 i 21 anys. En acabar aquesta etapa, la majoria ingressa en el seu taller ocupacional de Tiana, on realitzen treballs manuals per encàrrec d'empreses. La Biblioteca Can Baratau organitza aquest dimecres la segona sessió del cicle de Tertúlies Narracions Vivencials. Una iniciativa que es va posar en marxa ara fa tot just un mes amb la intenció de cercar testimonis que permetin recuperar la memòria històrica de Tiana. Per aquest motiu, el projecte pretén concentrar en una mateixa sala un conjunt de persones per tabatre diferents temes relacionats amb la història recent del municipi. En el cas d'aquest mes, la tertúlia girarà al voltant de les escoles de Tiana, un àmbit que ha viscut molts canvis en els últims anys. La segona sessió de narracions vivencials arriba després de l'èxit de la primera tertúlia del mes passat. En aquella ocasió es va parlar de la situació del comerç atiana a principis del segle XX, un tema que va permetre reunir a més d'una vintena de persones des de la Biblioteca Camp Baratau, Daniel Ramos, ens fa aquesta valoració. La valoració doncs, és molt bona pel fet que eh, en els records a vegades és, és com en d'una traca, que no? només cal que posis una mica de foc i aleshores comença a sortir tot de tot de coses, i petards, i espatecs, i, i, i tot de coses. Per tant, en, en això és només a vegades doncs, posar, un, eh, posar en marxa el mecanisme i començar a sortir els records de la gent i, i la dificultat moltes vegades no és el que surti temes i records sinó aturar-los quan arriba ja l'hora ja de plegar. Un dels principals objectius de la iniciativa és poder posar en comú entre tots els assistents un conjunt de documents gràfics vinculats amb el tema de debat. En aquest sentit, totes les fotografies que es presentin passaran a formar part d'un fons documental que permetrà recuperar la història més recent de Tiana, ho explica Daniel Ramós. Es tracta d'anar creant aquest petit fons de la història local que potser està dins de la branca del que és la història, està una mica la història local. Estem acostumats, potser, a la història dels grans fets, dels grans països, dels grans personatges. I tot i que últimament s'està esmenant això, doncs encara hi ha un dèficit de la petita història al dia a dia en els pobles i el dia a dia que va vivint, eh, va vivint cada persona. A més, Ràdio Tiana s'afegeix al projecte enregistrant totes les vivències relatades pels assistents en totes les sessions que tenen lloc el segon dimecres de cada mes. Posteriorment es confeccionarà un llibre que aglutinarà la transcripció de tots aquests arcius honors. La segona cita de narracions vivencials tindrà lloc avui a partir de les 7 del vespre de la Biblioteca Camp Baratau, des de d'on es fa una crida a la participació a la tertúlia de tots els tianencs. Radio Tiana, Notícies, Esports. El club basquetiana tanca la fase regular amb una victòria a casa per 68-60 a contra el Transaldira.com Farnès i encara amb bon peu la fase final del Campionat de Catalunya que comença aquest cap de setmana. Els homes que entrenen Sergio Escorihuela van aconseguir amb aquest triomf dedicar la seva afició la sense assolir un perill de jornades. Segons Escorihuela, el partit va ser bastant plàcid i destaca el bon paper dels jugadors menys habituals de l'equip. ataque i que Venían a jugarse el no entrar en, en fase de descenso pero bueno, enseguida, no sé, se, supongo que se vieron abrumados porque vieron que no podían y no, no plantearon mucha mucha resistencia. Y fue un partido bastante cómodo, la verdad. Simplemente con la defensa y luego en ataque que estuvimos un poquito expirados, porque además tenía dos, dos, dos bajas importantes, pero bueno, el resto del equipo estuvo estuvo bien, los jugadores que son menos habituales. Al tenir ganada la Liga, ja di pues, bastantes minuts a la gent que suele jugar menys, però respondieron bien y bueno, hicieron un partit bastante correcto. El rival a les semifinals del Campionat de Catalunya serà el bàsquet Corbera, campió del grup 2. De cara al primer partit, Escorigüela destaca la importància d'aconseguir una bona renda, tot i que li preocupa la baixa del pivot titular de l'equip. La setmana pues, a seguir entrenant, com si de vuelta, Hay que intentar sacar una bona renda aquí, porque la vuelta la tenemos en campo de, del Corbera. Y nada lo único es único hándicap es eso porque pues no, no, no recuperaré al, al pivot titular de, del equipo que además probablemente puede ser el mejor activo de, de toda la liga y bueno a ver qué podemos hacer sin él porque el, el rival con el que nos enfrentamos según me han comentado tiene un pivot bastante grande me han dicho de 210 porque no sé si se, eso será si será tanto pero bueno que si es cierto pues por ahí podemos sufrir els tianecs disputaran el primer partit a casa aquest cap de setmana i set dies després es jugarà la tornada Corbera. La final es disputarà el dia 28 en camp neutral, però encara es desconeix la població que albergarà aquest partit. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. Això és tot. Us hem acompanyat Marc Auger i Raül Euredi al control tècnic i Manu Moga i David Mata a la redacció i locució. Us convidem a que continueu informats als butlletins horaris de Ràdio Tiana.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 Entrevista Els responsables de les associacions de defensa forestal del Maresme estan treballant per preparar una campanya d'estiu que pot ser molt important a causa de les condicions climàtiques, la vegetació i la gran quantitat de restes vegetals que encara hi ha al bosc de les ventades i nevades del març del 2010. Però també plantejen una campanya que estarà marcada per la retallada de recursos que es destinaven a la prevenció i extinció d'incendis. És per això que per conèixer l'estat dels boscos de Tiana i per parlar de com es prepara aquesta campanya d'incendis, avui parlem amb la directora directora del Parc de la Serralada de Marina, Cinta Pérez, bon dia. Hola, bon dia. Doncs no sé si també podeu confirmar que des del Parc de la Serralada de Marina, com dèiem, encara s'està doncs treballant a marxes forçades per preparar una campanya complicada. Bé, jo començaria traient-li una mica de, de l'alarmisme d'assumpte, és a dir, eh, ens van trobar potser amb campanyes complicades l'any després de la ventada, l'any després de la nevada, però s'ha treballat molt des de llavors. Uh, i aquest any ha sigut un any tranquil, en aquest sentit. Meteorològicament parlant, no hem tingut cap episodi que ens hagi provocat més problemes. Per tant, uh, jo no plantejaria com que estem davant d'una campanya especialment complicada, tot i que sempre ho hem de deixar molt clar perquè tothom estigui eh, amb, amb les alarmes de que tenim un territori buscós en el que, evidentment, territori mediterrani, el foc hi és present. A més, doncs, suposo que ha beneficiat que haguem tingut una primavera o que estiguem tenint una primavera bastant plujosa, no? Sí, sí, sí. sí. sí la primavera de moment ens està anant molt bé, tot i que com diem sempre, penseu també que, que aquesta herba que fa sortir tot això a l'estiu està sec, està tot molt eixut, la vegetació està molt eixuta i llavors també de vegades això complica. Però al principi evidentment és molt millor que, que tota la vegetació estigui uh, més humida que no quan tenim haguem tingut aquests cicles de, de sequer era en el qual la vegetació estava molt més eixuta i evidentment complica molt. Dèiem que, que aquest any doncs, no havíem viscut una, una qüestió meteorològica doncs, que hagi afectat allò especialment negativament als boscos, però les ADF sí que ho diuen, no? que, que encara continuen treballant amb les conseqüències de, del que va succeir el 2010 amb les nevades i les ventades. Això, sí, és, això és, és així? Sí, és veritat que, que aquests dos episodis van ser molt, molt forts i llavors les conseqüències les tindrem durant molts i molts anys. Però, però també el que hem pogut demostrar en, els, en, en aquests anys que hem tingut campanyes és que l'efectivitat tant de la prevenció que fan els ADFs i, i tots, tots els que es dediquen a això com, eh, com després en l'extinció i en la vigilància, ha sigut molt, molt exitosa i, per tant, no hem de tema més aquest any del que, del, dels dos anteriors, diguéssim. No? També en aquest sentit, si em permets, eh, respecte al que deies al començament, parlaves de, de les retallades. En aquest cas, el que sí que voldria deixar molt clar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 amb els guaites, que fan una, una tasca importantíssima, perquè, com sabeu, detecten de seguida qualsevol columna de fum que és comunicada als mitjans d'extinció, eh, amb els vigilants, que vanen en cotxes, que a més a més de fer una primera intervenció amb, la, amb els 400 llitres que porten a sobre, fan també una una tasca informativa molt important per apropar-se a les persones que potser no saben que hi ha qüestions que no es poden fer, que no es poden fer segons quines cremes en aquestes èpoques, que no es poden fer eh, neteges, que no es pot atravessar per, per camins del parc que estan tallats al trànsit precisament per això, per evitar la, que s'endinsin vehicles a l'interior dels boscos, etc. etc. Per tant, contem amb un dispositiu eh, a punt per desplegar-se i en tota la seva extensió. Per tant, confirmem que, que en aquest cas la serrada de Marina no tindrà retallades o no patirà retallades pel que fa personal. I, I en els últims mesos també heu pogut gaudir, com vau poder gaudir en altres ocasions, de l'ajuda a través del servei d'ocupació doncs de, de gent que ha treballat als boscos durant aquests mesos? Han hagut plats d'ocupació que han estat vehiculats a través dels municipis, a través dels ajuntaments, que han treballat en diferents tasques. Els, els, els ajuntaments, tant en el cas dels plans d'ocupació com en el cas dels treballs que la Mancomunitat de Municipis també fa en aquestes zones, han sigut quines han posat les prioritats i no sempre necessàriament han sigut a la neteja de boscos. Això també ens fa, dona la idea de que, de que hi ha altres coses potser també per fer i que, i que no era tan imprescindible fet el tema aquest de la mateixa com, com, com comentava respecte als anys anteriors. Té alguna particularitat la campanya d'aquest any de prevenció d'incendis? Que bé que ja estem a, la, a les acabatlles gairebé d'aquesta campanya d'hivern-primavera i que està a la cantonada. Té alguna particularitat especial? Doncs eh, no, com et deia el dispositiu que despleguem és el mateix que el de l'any passat, Comencem ara d'aquí a Norrés, un parell de setmanes, comencem. Per tant, bé com tu deies, comencem amb un, amb un temps magnífic, amb aquestes pluges que ens ajudaran molt fins que estigui aquests primers dies que a tothom li costa tornar en una feina com aquesta i, i acabarà doncs, mitjans de setembre com, com és habitual. Molt bé, doncs estarem a l'expectativa que aquesta campanya es desenvolupi de la millor manera i que no haguem doncs, de, de donar la notícia de cap, doncs, de cap incendi, evidentment, durant sí. tots aquests mesos que tenim per endavant. Esperem. Cinta Pairet, directora del Parc de la Sagrada de Marina, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Que vagi bé, bon dia. Adéu. L'entrevista. Ràdio Tiana, serveis informatius.